Ken, Greg és Art másnap pirkadatkor reggeliztek, majd elindultak a vadászatra. Előtte még Martint bekötötték a konyhába, ahol volt ivóvíz és egy hordozható vécét, meg néhány könyvet is ott hagytak. Úgy sincs egész nap semmi dolga, a olvasgasson. nancy viszont magukkal vitték. árt egyedül akart lenni, így Ken és Greg sorsot húzott, melyiküké legyen. Ken ellátta a nőt meleg ruhákkal. Ezek nagyok voltak rá, akárcsak az az ócska csizma, amelyet újságpapírral kellett kitömni, hogy járni tudjon benne. A végén úgy festett, mint egy bohóc. Jót nevettek rajta. Nancy is mosolyt erőltetett az arcára. Már nem esett annyira nehezére, hanem gondolt rá, hogy fogvatartják, Martin megláncolták, őt pedig le is lőnék, ha szökni próbálna. A három férfit olyan fickóknak látta, amilyenekre minden nő vágyik. Ken jóképű, a tekintete tiszta és értelmes, a modora kiváló. Egész lényéből árad a nyugalom? Nancy eltűnődött, milyen lehet Ken felesége. És Greg? Ma már férfi hallatlan pémasságát is más színben látta. Nem tűnt annyira megalázónak, ha az ember arra gondolt, hogy Greg egyszerűen állat, aki nem gondolkozik. Ha az ember elfogadja olyannak, amilyen, már érthető, mi érdekeset talál benne Ken és Árt. Hiszen még meg is nevetteti őket sokszor. Art beült az egyik csónakba, és elindult. Mire Nancy, Ken és Greg elindult a másikkal, árt motorjának hangja már alig hallatszott a nyugati szárazföld felől, ahol valaha földnyelv kötötte össze a szigetet a szárazfölddel. Hármasban keltek át az ellenkező irányban, aztán elváltak egymástól. Ken éjszaknak tartott Nancyvel, Greg délnek. Megbeszélték, hogy négykor találkoznak. Igen, udvariasan, de hidegen és fenyegetően mondta. Nancy, ha el akarsz kóborolni, nem bánom, de akkor utánat kell mennem, és az elrontaná az egész mulatságot. Nancy engedelmesen baktatott a férfi után. Mély vízmosáshoz értek, melyet szinte megtöltötték a kidőlt fák, meg a források iszapos vize. Fárasztó volt a fatörzsek meg a mohós kövek fölött és alatt mászkálni, áthatolni az őszi csipkebokrokon és a bozóton. Nancy azon tűnődött, vajon meddig fogja bírni? A lába nem engedelmeskedett, a tüdeje sajgott. Aztán a vízmosás egyszerre csak véget ért, és egy meredek lankán kapaszkodni kezdtek egy gerinc felé, ahol az erdő kevésbé volt sűrű. Ken hirtelen megtorpant. Figyelmeztetően föltartotta a kezét. Némán fölemelt a puskáját, s Nancy megpillantotta az őzet. Az állat éppen felejük nézett, mozdulatlanul felszegett fejjel. Fiatal volt, az agancsa még fejletlen. És gyönyörű. A lába karcsú, mint a nád. Nancy még soha sem látott vadon élő állatot. A szíve hevesen vert attól, ami elkerülhetetlenül be fog következni. A lövés élesebben csattant, mint amire Nancy számított. Ugyanabban a pillanatban az őz megremegett. Nyakából a vér a tomporába fröccsent. A lába megrodjant. Megfordult, s lehajtott fejjel botladozva menekülni próbált. Ken ismét lőtt. Az állat elterült. Ken leeresztette a puskáját, sötéten mosolygott. A madarak víjogva szétrebbentek. Az erdőben ismét csönd lett. Nancy végre meg tudott szólani. Elpusztult? Azt hiszem. Ken megfújta a puska csövét, mintha rituálisan megcsókolta volna a fegyvert, s két újabb történt csúsztatott belé. Először a veséjét találtam kicsit jobbra hord a puskát. Majd észben tartom a következőnél. – Hát nem csak egyre van engedélye? – Szerintük, kacsintott Nancy-ra a férfi. – Gyere! Megfordult, s visszaindult a vízmosás felé. – És az őz? – Mi van vele? – Nem viszi haza? – Ken egy pillantással felmértem, milyen messzire lehet a meglőtt állat. Majd találunk másikat közelebb a kunyhóhoz, hogy ne kelljen annyi cipekedni. Hirtelen a távolból lövés hallatszott. Nagyot csattant, aztán vízhangja tompán szétterült az erdőn. Ez árt, mondta Ken. Szinte nyugban még egy lövés hallatszott, majd egy harmadik. <gül> Jól szórakozik, nevetett. Nyilván madarakra lődöz, gyűlöli a madarakat. A madarakat? Nem tudom miért. Biztosan attól fél, hogy egyszer egy madár a képébe fog mászni. Visszamentek a nehezen járható vízmosásba, aztán felkapaszkodtak az egyik oldalán, Átszelték az erdő egy kevésbé meredek részét, majd leereszkedtek egy újabb vízmosásba. A tó balra van, mondta Ken. Nancy elcsodálkozott, hogy honnan tudhattak -e, Ken, mi jár a fejében. Egy kis tóhoz értek és most két hód volt a zsákmány. Ken kettőt lőtt, közvetlenül egymás után, és olyan gyorsan, hogy a másodiknak nem is volt ideje elmenekülni annak a lövésnek az ajára, ami végzett az elsővel. Mind a kettő alá merült. A víz összezárót fölöttük. Egy ideig még sötétvörösen budborékot aztán a budborékok elültek, és a víz rózsaszínűre vált. Greg puskája is megszólalt. Sokkal közelebb, mint Árté. A lövések élesebbek, a vízhang rövidebb volt. Csupán fél mérföldnyire lehetett, bármi lőtt is, talált. Soha nem lőtt másodszor. Fölugatott a puskája, aztán vagy tíz percig nem hallatszott újabb lövés. Ken újabb bőzet lőtt, sutát. Vállat Ostobaság nem lelőni a nőstényeket. Azt mondják, ha kilősz egy pár bakot, a többi bak nem képes ellátni a dolgát. Így az őzek nem szaporodnak el. Tehát miért ne lőnénk mindkét nem példányaira? Elbűvölően mosolygott nancy Mi olyan szent a nőstényekbe, hogy egy csomó hímnek el kell pusztulnia, hogy a nőstény ehessen? A távolból ismét árt puskáját hallották. Egy tisztáson ettek, kétszer sültet, húskonzervet, egy kis savanyúságot. Sört ittak rá. Az erdő mérföldeken áttartott, hatalmas volt és elhagyott. Csupán itt-ott a tavak és a lassú patakok ezüstje. Ott vagyunk, mutatott Ken egy pénzdarabnyi fénylőpontra. Vagyis majdnem ott. Na, az csak a tó csücske. A kunyhó meg a közepénél van. A domb eltakarja. Nancy maga elé képzelte a kunyhót és órák óta most jutott az eszébe először Martin. Meg a lánc, meg a bilincs, meg hogy mindez mit jelent, és hogy kicsoda is valójában Ken. Már majdnem elfelejtette. Mémá nevet. aztán hirtelen dideregni kezdett. Enyhessélt szél támadt, hordta a lehullott fa levelet. Nancy, mintha távolból hallotta volna Ken hangját. Nincs jobb dolog a vadászatnál, hozzátartozik az emberi természethez. Ez manapság a félvilágbaja. Az ember vadászó, gyilkoló állat, és szinte soha nincs alkalma, hogy kijélje az ösztöneit. No, persze előfordul néha-néha, hogy valaki késdöf a hátába a hivatalban, de ez nem azonos a finom mindennapos gyilkolással. Nem az igazi. Nem lassan a férfi felé fordult, hogy jól megnézze, és Ken, mintha olvasgatott volna a gondolataiban. Tudom, most azt akarod mondani. És a háború? Hát, no igen, a háború. De sokan sohasem jutnak el a háborúba. Akik pedig mégis eljutnak, ritkán lövöldözhetnek úgy Isten igazából, Egy csomó puhánynak pedig annyira a fejébe verték, hogy ez bűnös dolog, hogy nem is élvezik igazán. Nem szoktatták rá őket gyerekkorukban, érted? Gondolj csak a régi görögökre, a spártaiakra. Milyen stocsogni tudtak, tanítani kezdték őket a gyilkolásra. És mikor végre a lándzsájuk hegyére tűztek valakit, ezt a világon a legtermészetesebb dolognak tartották nem vesztegették bűntudatra az idejüket. Elhallgatott, se egy távoli tisztásra mutatott. – Nézd! – mondta. A mellettük lévő alacsony dombon egy halott, kopaszfa állt, kéregtelen törzse szinte fehér lett az erdő zöldjében. A tetején a sötétkék égbolt előtt, a nap már lemenőben volt, egy sólyon barna körvonalai látszottak. Ken izgatottan suttogta. – Most látsz majd egy igazi lövést. Szerinted mennyire lehet? tekintetével felmérte a távolságot. Szerintem 300 méterre, nem fúj a szél. Karját bedugta a puska szíjába, a tust megtámasztotta a vállán és az arcán. Nenszit elfogta az iszonyat, jobban, mint az első őznél. A sólyom alig látszott, és úgy forgatta a fejét, mintha golyós csapágyon járna. Miért kell megölni? Mi értelme? És a sólyom nem is tudhat róluk, hiszen madár, a madarok nem tudják, hogy megtámadhatják őket sok száz méternyi távolságból a földről. A madarak csak akkor vesznek tudomást a földön lecselkedő haláról, mikor maguk is a földön vannak, mikor egy bokorból rájuk tűnik egy róka, farkas vagy hiúz, amikor éppen a maguk zsákmányán lakmároznak. Vagy mikor meghallják egy nagyobb madár, egy sas víjogását, szárnyának suhogását, megismerik komisz karmait, amint lecsap, hogy elragadja a frissen szerzett húst. De a háromszáz méterre lévő puskát nem ismerik, meg az apró acélgolyót, amely olyan sebes, hogy nem hallani a röptét, és a semmiből jön. – Ne! – mondta. – Kérem, ne! Ken lassan meghúzta a ravaszt. Nem kezéhez kapott, de későn. A lövés eldördült. A sólyom egy másodpercig még mozdulatlanul ült a fán. Aztán akár a lassított filmen a tollak hullani kezdtek a nyakáról, és ekkor látszott csak, hogy nincs feje. A test összecsuklott, a karmok kiengedtek, s a madár úgy zuhant le, mint egy vizes rongy. És ez így ment egész délután. Ken lelőtt mindent, ami csak eléjük került, és úgy hallatszott, hogy Art és Greg még többet lövöldöztek. Szünet nélkül szóltak a fegyvereik. Nancy eleinte rosszul volt, Később már nem törődött az elpusztított vagy megnyomorított állatokkal. Mire a tóhoz értek, hogy találkozzanak Greggel, már csak Ken férfiassága foglalkoztatta. Ahogy a férfi ott állt mellette, érezte a belőle áradó testi vonzerőt. Mintha mindig ismerte, mindig követte volna ezt a férfit. Ismerte az arcát, a testét, a szagát, hangját. Martin úgy hitte most, idegen volt, egy másik életrésze. Greg nevetve ment eléjük. A keze, a ruhája csupa vér. Újjával az erdő fáj felé bökött. Az utolsó csak ötven méterre van, egy lóka, szép a bőre. Megvárunk, mosolygott Ken. Greg eltűnt. Hallották, hogyan csörtett a bozótban. Ken meggyújtott két cigarettát, és az egyiket, ajkától nyálasan Nancy szájába tette. Nancy most már ezt is természetesnek tartotta. Barátok közt így szokás. Még félig sem szívta cigarettáját, mikor Greg visszatért a vállán nagy köteg véres állatbőrrel. Berakták a csónakba, és mikor a nap éppen lebukott a fenyők mögött, elindultak. Amint a kunyhó felé közeledtek, Nancy-ben egyre kevesebb maradt a védett magány érzéséből. Eddig csupán Ken volt vele, meg az erdő, meg a vadászat. De most itt van Greg, és nem sokára ott lesz Martin és Art, meg az újabb szörnyűségek is. Art a tornácon várta őket. – Micsoda nap volt! Ha, ha És nektek? Fülig érő szájjal vigyorgott. Arca piros volt a szabadban töltött naptól. – Nagyszerű volt! – mondta Ken. – Vadmacskát lőttem! Nézzétek! Árt fölemelte a sárgás tehetetlen csomót. Félig előtt fejére, ráalvadt a vér. Árt lőtt egy solymat is. Hat hódott, meg egy csomó kisebb madarat. – A fene tudja, mik voltak. Továbbá két őzet, néhány mókust, egy tucat varjút, három mosómedvét, és ami a legfőbb, egy príri farkast. A dög éppen az egyik őzön lakmározott, amit korábban elejtettem. Megleckésztettem. Aztán árt képéről lehervadt a moson. Hm? – Na igen, nézzétek meg, mit csinált az öcsi! – Márti ragondos bevezette minnyájukat a házba. Napközben Mártin egy széket állított a konyhaasztalra, és kinyitotta a menyezeten a víztartályokhoz vezető csapóajtót. A tartályok körüli törmelékben talált egy törött fényfűrész pengét, amit évekkel korábban a vízvezeték beszerelésekor felejtettek ott. Visszamászott, és neki esett a láncnak. A pengét ismét eltörte, össze-vissza a kezét, de nem adta föl. És kis hiány elvágta a láncot. Art épp idejében érkezett. Meg kell hegeszteni, mondta Árt. De nem tudok egyszerre hegeszteni, megsakban tartani a fickót. A konyhában álltak, ahol Martin magáboroskodva a teljes vereség tudatával ült a székén. Kétségbe esett tekintete nenszit kereste. Még nem büntettem meg, mondta Árt. Hajd a fenébe, mondta Ken. Épp elég büntetés neki, hogy rajta kaptad. Igaz, Martin? Nevetett, aztán Martin kezére pillantott. Be kell kötözni, különben összevérez mindent. Nancy, a láda a fürdőszobában van. Nancy megtalálta a ládát. Miközben Martin kezét kötözte, Greg előkészítette a hegesztéshez szükséges oxiacetilént. Ken kinyitotta az üvegviszkit. Mire Greg végzett a hegesztéssel, az üveg már majdnem kívülült. Ken Nancy mellett ült a konyha és lazán átkarolta a vállát. Nancy nem tudott Martinra nézni. Úgy érezte, ha megtenni, a Kentől picike biztonságérzete nyomban elillanna. Többi egy kicsit sem érezhetné magát ken részének, és az egész napi vadászat nyújtotta biztonság nyomtalanul eltűnik. Ismét önmaga lenne, Martin életének egy darabkája, emberrablók áldozata. Aztán Greg eloldozta Martint és fájért küldte. A barátságos és nyugodt Ken pedig szakásmesterségre oktatta nancy míg Art a tűz mellett olvasott. Ken ajánlata újra felcsillantotta Nancy előtt a reményt, és ettől halványon elmosolyodott. Igazán semmi különös, csak egy mártás, amit Franciaországban tanultam. Ken megnézte az öt nagy húsz szeletet, amit reggel vett ki a száraz jeges hűtőszekrényből. Ha, tökéletes! Töltött magának, nancy is, és folytatta. Kahnban voltam, és úton Párizs felé megálltam éjszakára egy Vittaux nevű faluban. Dizsontól éjszakra. Van ott egy kis kocsma. A konyha főnök mutatta, hogyan kell csinálni. Elővette egy nagy serpenyőt, Nancy kezébe nyomta, s bensőséges, meleg hangon magyarázta, hogyan kell készíteni a borsos mártást. A mártás elkészítését némi időbe telt, s közben egymás mellett álltak a tűzhelynél. Ken megitta a viszkét, Kinyitott egy újabb üveget, töltött egy kicsit Nancy poharába, de mikor vagy két újnyi volt a pohárban, Nancy eltolta az üveget és megrázta a fejét. Az előző pohárnyi már kezdte átmelegíteni a testét. Nem akart berúgni. Tudni akarta, mit tesz. Ekkor Ken átkarolta, s arcát hirtelen Nancy arcához dugta. Nancy-t újjongó érzést töltötte el. Biztonságban van. Elfogadták. Most már Kenhez tartozik. Szétnyitotta az ajkát, előbb csak finoman ízlegette a férfi nyelvének édes, nedves keménységét, majd egyre mohóbban. Csak egy pillanatra jutott eszébe a seb az ajkát, hogy a sebet Ken ejtette. Ken fölnevetett, s Nancy vastag vadásznadrágba bújtatott fenekére csapott. Farmerban jobban tetszel, mondta, és egy pillanatra megfogta Nancy mellét. Nancy hagyta, természetesnek találta, hogy Ken ezt teszi. Szóval mégiscsak erről van szó, gondolta, szexről, de nem erőszakról, hanem ahogy illik, gyöngéde, érzelmesen, emberién. És Martin? Őt is ezért hozták ide. Kinek a részére? Talán ártnak, vagy mindhármuknak? hármuknak? ma napságról sem tudni biztosat. De egy öpke pillantásra ismét elfogta, kiózanította a rémület. Csupán a szex kedvéért nem szükséges elrabolni egy férfit meg egy nőt. Rengeteg lány, de férfi is akad, aki mindenre hajlandó, amit az emberi elme csak ki tud találni, és még pénz sem kér érte. Csak azért teszik, mert jó lesik nekik. És a bilincs meg a lánc? Volt itt valaki az előző évben is? Vajon ki lehetett? És most hol van? Vagy a sötét fotok mégsem vértől származnak, csak ő képzeli? Vagy mégis vér az, de csupán azért, mert az a másik nem ment bele a játékba? Alig hallotta Ken hangját, aki nyugodtan magyarázta a mártás készítési módját, mintha mi sem történt volna. Maga biztossága visszatért. Na igaza van, jól tette, hogy belement a játékba. Bármit akarnak is, ő jól tette. Nem volt más választása. Ma éjjel Ken azt fogja kívánni, bárcsak soha ne lett volna dolga más nővel nancy kívül. Meg persze Greg is, a kedve van hozzá. Nancy újongott. Ismét szabad. Sikerült. Most már az sem érdekelte, haveruk, most már nem félt semmitől. Kiitta a viszkit, s mikor Ken ismét töltött, nem tolta el az üveget. Mosolygott, s mielőtt ivott volna, önkéntelenül megcsókolta a férfit, sovány testével szorosan a férfi testéhez simult.